podcast. Och då har jag min inledning som är så jävla dålig. Men hej. Hej, hur är det? Jo, det är bra. bra, bra. Varsågod. <laughs> <laughs> Varför Du tar oftast 2-3 minuter innan skammen har lagt sig när du inleder. <laughs> ja, men vill Själv ju inte inleda. Mycket. Det är det är så koner. Du är som ska göra. Det. Nej, jag tycker det är bra. Du växer in i rollen också som en inledare. Nej, inleda. det blir så pinsamt. Du tror jag. Ja, jättebra. <laughs> du är skitdålig. Ja kör nu moderatorrollen. Bättre. Vill du, du? jag som ja, moderatorrollen? det är ju alltid okay, det. du. Okej, okay, okej, okay. hur, hur, hur mår ni? Hur mår ni? Hur mår ni? Hur mår du vet. Varför det? Nej, jag har bara ont i huvudet. <skratt> <skratt> hur vi kommer det till buffé. Jag mår bra, lite trött också, men det är för dåligt med sömn den här helgen. <skratt> Vad har du gjort då? Jag har jobbat. Jag har jag jobbat hela helgen. Eller i och för sig hela Sverige, då var jag, jag på Idol. <skratt> Kevin ja. Walker. Kolla in på Idol. Nej, Det är Kevin Walker som spelar i Sundsvalls fotboll. Han gick ju vidare. Det är att han tar typ där en klackspark. det känns som man skiter i då. Och det blir lite roligt för att alla andra är så här det här är min livschans och han typ glider in med han har texterna Men är inte han för dålig? Det Han hade väl sjungit i fel tonart senast klagade de på. Jaha. Jo men han har ju ändå det här han kräf för kär sig som fotbollsspelare. Men jag tror det kan bli svårt för honom, för han måste ju välja. Och jag, jag tror att den här likgiltigheten, det kanske är så att han inte har bestämt sig ännu. Nej, vi... Och det kan ju göra att, att Sundsvall lackar på honom. Fast det kommer de kanske, att de kan kanske inte gör göra, men de kanske gör det att... ändå. Och sen att han skälper båda istället för att bli framgångsrik på en. Så han kanske måste välja. Men någonstans har han ju kommit, vis, fotbollsmässigt har han ju kommit så långt han kan komma. Ja, han precis. bor vid han han min musik och han kommer inte komma längre än. Hur gammal är han? 23. Men, ja, är han så pass ung? Mm. Måste, ah, 23. Ja. Ah, okay. Ja, då kanske han kommer längre. Jo, mm. det är nej, ska mycket till. Nej, men trea. om man är bra, han kan ju försörja sig längre på musiken än man kan på ja, fotboll det det Så det är kanske tekniskt. Sen har han ju det lux också. Det är därför att han ser. Han är, ja, han är söt. Han är snygg. Inte riktigt Joans typ av kille. Det är det inte. Nej, ska vi lite bli matsch. <laughs> ska, ska vi prata om. Vi har ju gjort ju någonting tillsammans, äntligen, vi tre. Ja. Senast... Det var, det var länge lustigt. Förutom, förutom, förutom tråkan. Precis. Mm. Ja, det var ett tag sedan. Uh -huh. Det undviker jag ner. vi var på bio. Mm. Vi kollade, mm. det, vi kollade <laughs> på The, The Conjuring, heter den, mm. filmen, som okay. skulle tydligen på förhand uppskriven som extremt läskig och ja, du, obehaglig. Och... Du pratar ju nu som att den inte var det. Nej, men det var det. Men jag trodde verkligen att den skulle vara ännu värre de korta stunderna har du kollade de korta stunderna jag kollade ja <laughs> vad, ska, vad ska du säga ja, men, ja, ja, men, ja, ja, men, ja, det var inte bra med min farsat för ögonen det är vi men det med mer jag känner vi kollade, vi såg kollade, kollade när Första paranormal kom ja. ut mm. Och den var den, den sabbade mig ett tag jag efter, Det var svårt att sova ja, det det det Jag hade magknipp från till så det täljer alltså, den, den var riktigt äcklig tycker jag Fast Fast den var jag, lite värre. jag måste bekänna att jag, hade, jag ringde Johan dagen efter Jag hade mardrömmar på natten mm. det Som det, nu det... senast efter att vi kollade i som eh, var det tisdags? Mm. Ja, något sånt tror jag. Ja, börja på veckan. När jag kom hem, jag, bara, jag kommer inte kunna geografi och lägga mig. Så jag låg med att kolla på Top Gear som vi sa, Åh, ja. så bara för att komma på andra tankar. Nej, det, och så, jag, jag kände likadan fast jag kände att samtidigt vill inte jag vara uppe. Om jag är uppe så länge mm. då börjar klockan närma sig 3.07. <laughs> jag, jag, vill jag, jag, jag, jag, jag ville dock vara vaken till 3.07 bara för att kunna MMS-a bilden på 3.07. Ja, men det jag, skulle vara, jag fattar jag den skulle minuten, Det skulle vara så himla lång, för man ja. väntar bara på att klockan stannar. Jag var samma. Så, ja, jag var så, men jag, jag sov dåligt i alla fall natten. Ni, ni tror att ni missförstod mig. Ni tror, jag sov dåligt efter paranormal, paranormal activities också men jag sov dåligt i tisdags natten, men mm. tisdag onsdag mm. också. Mm. Det var roligt. lätt. Två. Hur var, var drömmen han, då? Det, jag kommer inte ihåg, men det, var, det hade ju med filmen att göra. Det var någon som var... Vi var ute på Sandtorp och det var någonting på Sandtorp som var så här... var själva känslan kanske. Känslan bara, det kan i mårdrömmar. Och det sjuka var att jag vaknade till och får panik. Jag var om klockan är 3.07. <laughs> men då var är det var två. Så jag, <laughs> Nej, skitsamma. Skriva. Hur har det varit sen vi träffade senast då? Hör ni? jag har varit med om rätt mycket. Vad konstiga grejer. Har ni varit med om det? <laughs> Nej, inte direkt. Jag och Johan har... Ja, vad ska vi säga? Förkovret oss i ohälsosamma mängd GTA. Ja, så, just, det. Det. Det är... just det. Vad ska du göra idag, Ming? Ja, tolv timmar på raken. Jag var ledig i Nu Är det så... din rekord? Ja, det är sjukt. Jag brukar... Det är... ADHD brukar ta över vid typ efter två timmar och blir jag uttråkad. Men i onsdags när jag var ledig så... Nio på morgon, plöjde tolv timmar på sträckning. Jag bredde några mackor och kissade. Det var, liksom, det, var det jag gjorde. Sen satt jag bara och spelade GTA. Det var yeah. så jävla roligt. Ja, det är beroende framkallande. Det är fruktansvärt. Det är, så kom... alltså, för det är ju så... Alltså, man blir ju inte uttråkad på det. För Nej. att det är, det är... ena sekunden så ska du tortera någon jävel. Och andra sekunden skulle du ha yoga. Och det är såhär mm. Alltså, det är ju blandat liksom. Så man blir inte uttråkad. Nej, det är som, här det är som livet är, man kan komma. So som en real life. Det är som en, en film som du hela tiden bestämmer innehållet i. Mm. Som aldrig slutar. Sen är det också lite att... Eh, på såna här uppdragen man gör. Att det är nästan som en tv-serie. Typ att... Mm. Man får nästan en liten hint Av vad som kommer hända på nästa uppdrag Så man måste bara ja, men Jag börjar precis. spela nästa uppdrag Så sen strunt dig Och så fortsätter det Bara mera på Fan, förlåt, nu, vi har inte ens presenterat Åke okay här idag igen, eller är det såhär? Uh, det ska vi göra, vi gör det du Han vabbade ju senast <gör> Babbara, <gör> Men nu är han tillbaka, ja. förlåt, jag kan kommer på det nu, vi får väl klippa om det om det blir dåligt Våran egen lilla house, DJ Men, uh, faktiskt, person <tryck> <för> då? <tryck> Vadå, vad har jag gjort? Eller vad har men, men, så så så... hänt, har det hänt något roligt? Nej, det har inte, jag har, likt Johan, också spenderat väl, lite för mycket tid framför tvn Ja Fast det är väl är... aldrig negativt. Jo, det är ju det. Så vi, ja, om vi har det lite... Vet du vad som hände med i veckan då? Nej, mm. men berätta. Berätta. Eh, jag var på väg hem från jobbet. Eh, uttråkad. Jag var, trött, också. jag var trött i veckan. Sitter i bilen. Ringer. Eh, det var någon tävling på uh, Lugna Favoriter. Så jag ringer in. Kommer in. På, uh, nej, nej, nej. ringer det. Jag Det här är det du berättar för oss. men ah, ja, nej, du... är det för... Jo, jag ja, berättar. Har du... men, jo, jag berättar till dig med. Men du tappar ju så att jag ramlade sig att gå in. i hade fall det var första gången hade hört det. I alla fall, jag, ringer, så jag, jag får pratar med... Jag kommer två i det här, man ska vara typ samtal 12 eller någonting. Men jag kommer två i alla fall, det är samtal 11. Då säger hon så här, Åh, men eftersom du var så nära... Det var Maria hette på dina favoriter. Varför mm -hmm. du är så nära så får du jättegärna hälsa till någon. Och jag var så himla nära och så här... Jag skulle vilja hälsa till trojkan och bara så pressa ut oss på att säga: Trojkan podcast Riksradio. <laughs> jag gjorde inte det. Jag, jag hälsade till mamma, jag vågade inte. Jag hade ja, varit, jag hade varit. Hörde du din mamma det då. Nej, Nej, grejen var så här: jag, så jag skyndade hem Man så ba mamma se på en mina favoriter så det händer det som de jag vet inte om hon blåste mer så jag hörde aldrig ja, de, de tar väl sänt under musiken så här ja, ja, det var och sen sen så här nej den här killen han var, han var konstig så klippade mm han -hmm. honom liksom jag ringer vi in lite komma med dig du måste jag så ringa hans handledare rätter inte handledare. Hans vaktmästare. Nej, <laughs> <Det> är, <laughs> nej vad heter <laughs> det? Jag vet inte. <laughs> jag ser att han har tatt titta <laughs> <laughs> uh, och tittat ut. Slutligen kommer att få lite fokus nu. Va? Ja, jag <laughs> ja. <laughs> är det. Är det fel på någon som ringer vaktmästare? Hans ledsagare heter det i alla fall. Händer det något mer då? Buffé? Ja, det har hänt jävligt mycket. Den senaste dag så kom jag på hur jävla... Hur lätt jag är. Alltså, likt som du sa att Johan hade dåligt med koncentration. Så jag hade bråttom idag. Så egentligen så skulle jag bara åka ut till Enhörna och tillbaka till Södertälje. För jag, hade, jag, hade, jag var bråd som morse. Men då kommer... <går> när jag på väg ut mot Enhörna så precis vid kurvan vid Lina Hager dina däck. Alltså mm. Så är det tre älgar som <går> springer över vägen. Jaha. Och springer in i Lina Hager. Och jag får så här. Jag måste följa efter. Det här älet kan inte missa. <går> så jag åker in i Lina Hager och följer efter älgarna. Det är en helt sjuk story. Men det tyder ju på... Vad jag, jag, jag är så himla lätt att föra bakom ljuset var, Tre älgar såg till att jag kom för sent oh, oh. Det var verkligen såhär Förklara det också när de är varför Det här så det... tre älgar som inte hunnit följa Det såg så, det... så roligt ut, de kom massa stora Mitt i så här, bostadsområdet, mitt i bostadsområdet. Ja? Ja, men... Det här kan vara intressant faktiskt. Ja, det blir... Jag tyckte det också Men det är inte alla som tycker det Men jag... Nej, så det var, det, var, det var en av koncentrationsgrejerna som var så kul, att man tappar fokus. Jag tappade fokus, jag hade politik i veckan, jag ska inte prata politik jag lovar. Men jag tappade fokusen. Du vet hur det gick förra gången, halvård. Så jag satt mig så här höjdare på, om flickhuset där inne i, i kommunhuset. Bara av att ja, när jag kommer in så här så hälsar jag, för jag är sist in, jag var sen som vanligt. Så jag, jag kommer precis till mötet, mötet börjar fyra, jag är verkligen där, 16.00. Så kom in, hälsar jag, jag, går hela varvet runt, skakar hand alla. Hänger upp min jacka så här, lite för långt bort, alltså så här: sä att jackan hänger, alltså say, två meter Så man inte når med handen precis. Mm. Varav att jag, jag stoppar, jag har stoppat in ett smus precis innan. Men jag måste ju byta snus Aj. under möten som jag tog allvarligt. Och vi har säkert suttit, ja sä att vi har suttit en och en halv två timmar. Och jag känner att jag är fossan panik så jag kan inte ens koncentrera mig på mötet för att jag måste byta snus som jävla sjuk känsla. Så frågan mig vad som hände de sista, sista halvtimmen på mötet jag inte en aning. Jag var däremot när jag mötade typ när någon sa, oh, ska vi avsluta, då var jag typ först att resa på mig. Så, sen blev jag sågad igår. Jaså? Totalt sågad. Av... Jag blev, ja det spelade ju roll. Jo, det spelar ju roll. Nej, jag tänkte inte det. av, men varför? Var, ja, varför? I vilket vet, område blev du sågad i? Fotboll Twitter. eller? Aha, jag blev Twitter? helt utdömd av Jaha, uh, just det. <laughs> <Förlåt>. på, <laughs> på Twitter. Jag frågade uh, vem. Och det var, det, var så här, det, var, det var rätt skönt. Men det var en tankeställare till mig. Uh, som kanske du kommer komma in på det ämnet sen senare. Mm. Men då sa han så här. Alltså du har ju som Twitter som man bara scrollar förbi. Vet, då känner jag mig som typ den här killen som, på Facebook. Som gör alldeles för mycket uppdateringar. Som mm. man bara så här. Ja uh, men mm. man scrollar ner. Det, det är ju typ det värsta. Det hade ju varit bättre om de sa så här. fan. Du, du, dina twitterinlägg är sämst Alltså förbi är fan värre <laughs> Ja Nej men det är ju jättemånga sådana där inlägg Eller personer som man inte läser Det är vanliga ja. privatpersoner De är helt, är de är helt ointressanta Ja men jag är ju en sån Ja, ja men det är ju massvis med sådana människor Men det är väldigt jag få Jag inte Du får väl jobba på det Jag vill vara den här som blir såhär Den här nej, en vis kille Alltså jag vill, ja. för, jag vill förändra dagen för en individ Med mina twitterinlägg Men kom du in på det här liksom av... Ja, nej, Men kom... så sökte han upp det ju bara, för fan, det är en Twitter. Jag ledde bara förbi det det. Var liksom, Vi var inte så här, ja, på Twitter. Det Men var så... följer han dig då? Men, ja, det kan man ställa sig frågan. Men ja. det måste man ju göra. Man följer ju folk som är ointressanta. Det gör man ju på alla sociala medier. Ja, ja. det gör Alltså det har jag ju likväl som vi gör det på Facebook, så vi på Instagram och alltihopa. Men det här, jag, jag trodde att jag var en intressantare människa till igår natt. Nej. Han var inte ens full. <laughs> det finns liksom inga så här... Men då, vad brukar du liksom tweeta då? Jag är ju rätt seriös på Twitter. Så det är ju jävligt mycket politik. Så är det kanske att jag är bön du, om honom? är det alltså, Problemet blir. är då, om du, ska, du, om du ska hävda dig på det politiska området på Twitter då måste du, det går ju inte att göra om du inte har något att komma med för att det du skriver det. Ja, kan hundratusen ja, andra skriva kanske... mycket bättre eller skriva någonting mer intressant eller mer djupt om. Det, ja, det handlar men... om är ju att komma ja, med så... något nytt. Ja, att det som stör det är mig är att den här personen, först så såg jag mig på Twitter Och sen så, så har han retweetat alltså gillat det vad fan man kan jämföra det med likgiltare med men han gillat en kille som skriver så här av brudarna på ni måste kolla brudarna på arbåga matcherna #rödskjut och det han liksom så här retweetat, så det egentligen säger väl lite om honom också. Ja, men och du, man kan inte bli alla kan inte gilla din, dina tweets. Nej, men jag skulle vilja. Så, jag så du finns vi säkert om det förbi dina um, sos-tweetar och man säger så där är jag bara nej det här det vill inte jag läsa. Jag jag bara, det, är det, som, det är det som är det värst. Det hade varit värre om jag bara hade skrivit och inte hade haft något sån här. Men nu tycker jag att jag klappar mig själv på axeln och Fan, vad bra tweet det här är. Vi kollade inte ens på det. Alltså, det är, är inte ens det. Det hade varit bättre. Att, alltså, du har läst det för fan, vad dåligt tweet. Alltså, det här är så, här, jag har inte ens sett det. Jag kan ändå skrada förbi det. Ja, jag får väl börja jobba med bysbilder och göra skit. Hashtag. Ja, men det, det är det som man får likes på. Det är så Men det för det man är ute efter. Jo. Nej. Det är kvaliteten i det man säger. Skitsamma. Ja. Hur gick, har du kollat upp din näsblod förresten? Jag har inte kollat upp det. Det har, det har lugnat ner sig. Det har faktiskt kommit tillbaka någon gång. Men det har varit lugnat ner sig ordentligt. Det blöder bara öronen nu. Det blöder bara <laughs> öronen. Din ähm, Twitter-noja och näsblodet är inte det kopplat till ähm, <laughs> det ser ut prestationsångest kanske? Ja. <laughs> ping ping vi kan vilken övergång vi hade en annan alltså kör din övergång så jag tror att jag hör vilken som är bäst så får vi klippa ihop det. Vi jag ska gör fotboll för säg att det här var fem säsonger som hade vi nu måste ju koppla fotboll till det Jag tänkte mer så ett klipp med så Jag är vi lede fotboll för typ säg att det var fem år sedan Så uh, var det en träningsmatch och han som uh, målvakten som uh, i laget som vi mötte, han uh, skulle söka in till college. Mm. Så hela uppvärmningen under, såhär, under, uh, College i USA. College i USA, mm. Så han uh, höll han på att rigga med kameran så den skulle stå helt perfekt såhär, inför så att man skulle se till hela straffområdet och se han röra sig. I alla fall sagt gjort. kameran igång Matchen ska börja. Domaren vill hälsa så. Vi vinner vi, vi stansingen så vi börjar med bollen. Vi ska dra avspark. Vad målet som står rätt långt ut? Eh, och Charles Anders, som är forward slag, väljer att bara dra den fram och skjuta direkt. Mm. Och de drar den igen mål. Vi vann matchen till slut med typ 7-0. Mm. De var inte så jävla dåliga som... Men där var jag inne på prestationsångest. Som vi ska surra lite om idag. För att förstå vad han... Han hade ju verkligen byggt upp allting på att... Fan, idag, idag ska det här, det här ska skicka in till college. Mm. Jag har typ strykit min matchtröja. Jag har typ mm. de snyggaste <laughs> strumporna som jag någonsin... Och så står man där, så släpper man in en balja efter tre sekunder av ett långskott för att man har sått lite för långt ut typ på att man ska synas bra på kameran. <laughs> Jaha, vart det ingen college för mig då? Men, jag vet han inte. väljer väl kanske inte ta med den matchen i, i sin <laughs> video som jo, han, han alltså, jag tycker Det är, det är så att han har... till college direkt. Så han jag jag skulle tycka välja. det var roligt om han klipper bort avsparken så de får börja båda halvlyckarna Någon Någonsin ner. det. Eller så är ens en egen blooper så han har lite själv distans. <här> lite va? rolig musik. Nej, nej, nej. Det visar bollen in i år. <här> <och känna. här> han backar. Men för, för jag kan, på tal om prestationsångest, kan, jag kan känna prestationsångest både i vardagen men framförallt kanske i jobb. Och mm. politik för den delen också. Kan ni känna i prestationsångest? Konstant hela tiden nästan. Persson. Ja. ja. Mm, det händer, nej, det händer nog inte så ofta då. Johan, det det, vält, kanske. kanske. då när, när är det, när är det en, när, för Jag kan ju någonstans tro att Prestationsångest kan vara inte bra Men det kan ju också Det är väl både bra och dåligt man, man håller sig på sin spets lite grann Men det, ibland kan det ju också gå Alltså lite överstyra Att man får prestationsångest över alltså, Onödiga ting liksom. Det väl, Man bygger upp saker som Större än vad de egentligen är ha? Och Man vet att det, alltså, resultatet man kan göra blir bra Men en annan strävar ju oftast Efter att få det lite, lite bättre För att det ska bli liksom en effekt av det. det Men är det främst Det jobbet som du känner? Ja sen, Jo men alltså, framförallt det jobbet Så har jag väl Kanske inte prestationssånget Men jag, jag, jag bygger en, en viss press på mig Att prestera ehm, Och Men det har, tror jag har lite vardag vardagen också. Men varför har, ni, har ni tänkt på varför ni har jag som, jag Nej, jag, kan... jag tror att det ligger i min lilla natur. Jag, jag är inte riktigt till freds med det själv. Alltså, jag vet inte riktigt. Jag har tänkt på det som fan. Vad För är det som får er att känna att ni måste prestera? Är det är det en viss säkerhet, tror jag. Er, förväntningarna ni har på er själva, eller att ni, ni vill inte svika, ni vill, ni vill framstå som duktigare, som men bra är och hos tror jag. Andras, i andra ögon. Jag tror, jag i alla fall, jag tror att man, jag vill ju nå perfekt. Det finns inget som heter perfekt. Inte här, men man försöker nå det mest perfekta oavsett. Och det kan väl spelen lite hämre ibland. Att man, fotbollen kan ju nästan bli förut i alla fall. Jag kunde ju träna dubbelt så mycket bara. för att Men egentligen så blev vi sämre av att träna så mycket. Mm. Men man vill, och lite så kan jag hitta i, här, i politiken idag. I, i jobbet, i jag ska inte säga att det här har inte jag så jävla mycket prestationsångest. Nej, nej. Men eh, ni känner inför jobbet i stort, eller uh -huh. känner ni inför vissa delar i jobbet? Alltså vissa moment, säljmoment på Junnels till exempel. Eller själva prestera bra på en fotbollsmatch till exempel. Eller vad, han, vad ja, är det Ja, det är min... väl vissa saker som man blir så. Ja, men det, det, nu ska man... Alltså säljmässigt har väl aldrig varit några problem. Men det är väl, Oj, liksom, man, nej, det är väl andra grejer kring jobbet som... En viss tidspress man alltså vissa grejer man ska göra och man ska göra det bra, alltså, en simpel grej som typ, vi ska göra skyltfönsterna liksom, varje jul och då ska det vara påkostat och det är lite det ska vara grymt gjort men mm. det får inte kosta något och det, det ska bli bra liksom Men vi tar det då, som exemplet mm. och sen, när du har gjort det du, först in, in, hur känns det innan? Åt helvete. Du är det är en ja. jobbig situation ja, som jag du känner. Ty jag tycker inte alls om att göra. det. Och, men du gör det ändå. För man har ju sett. Det är inte så att fönstren står tomma. <laughs> nej, nej, nej. Så går vi för mig tänker. Nu är Johan. Han, han, jo, du tänker vi. Johan, han behöver verkligen ta tag i det här. Ja. Nej, men, äh, men ni har ju lyckats sätta upp juldekorationer. Eller julsärskyltning. Ja. ja. Hur kändes det efter då? Är du nöjd med nej, resultatet? Jag, jag, nej, jag, nej. Jag, har, jag har väldigt svårt att bli nöjd. Det är lite det som jag inne på, att även äh, fast det är bra så tycker jag alltid att det kan bli bättre. Mm. Även fast jag vet att äh, men, jag ska sluta nu. Liksom, för ibland kan det bli att man har överjobbat vissa saker som det, det var bra från början, men man vill ändå toppa till det och då rasar det lite som ett korthus nästan. Att mm. det, um... För att det är, det är liksom inget negativt att vilja ha, alltså, prestera, men det är väl bara när de här egna förväntningarna på sig själv blir för höga. Alltså blir liksom mm. orealistiskt höga. Jo, att din... man inte kan prestera. Alltså du, oavsett vad du gör så, är du, så funkar det inte. För du kommer ändå aldrig bli nöjd. Nej, så. alltså så är det ju. Men jag vet inte heller riktigt vad... Men du, vad så? Vad är ditt, vad är ditt värsta? För, är det inför en fotbollsmatch som du känner? Eller? Ja, det är, Och sen kan det vara kanske politiker också. Då? Mm -hmm. alltså... Känna att du kan leverera. Ja, men eller, inte att jag kan leverera. Du måste leverera mer. Mm. Alltså när man sitter där. Nu är det, det, är liksom nu, här och nu Men eh, Jag vet inte om det, jo det är klart att det stör vardagen För det är en del, det är en ångest i, eh... Vad händer då med er? Vad händer i kroppen när ni Inför, inför politiken och inför Skyltningen? Ja <laughs> Irriterad, <laughs> det blir väldigt det blir... Ja det är ett tecken på ångest Ja det blir väldigt lätt irriterad och lite nedstämd också tror jag. Den kropp, jag lite skäms din kropp ställer, skäm, kropp ställer sig in sig ju på att ett försvara misslyckande. sig. Ja, det nej, är inte man går in, ja. men det ställer in sig på att för, antingen så ska du fly från situationen eller så ska du liksom fäkta. Hur, kän, hur känns det inför? Nej men det är klart att det, det Känner det, ni är det en fysiologiska förändringar alltså kroppsligt skakningar eller? Nej, nej så, det är inte fysiskt så där. Det är men, inte nervsammanbrott. Men alltså det är väl mer att nu måste jag leverera. Alltså den känslan är ju Ja, kan bli yeah. men då är ändå så någon. rädd någonstans. Alltså jag är någonstans också lite rädd för att misslyckas. Ja, men det är, ja, det, är det det, är det, är är alltså, det är liksom, då blir jag ju rädd för att jag, liksom, det det är jag, jag, är jag går ju runt och är rädd i onödan. Det är definitionen av prestation. Jo, just med det att landa misslyckas. Men då är problemet är ju hur mycket påverkar det här alltså blir ja, det så till för vissa då? människor blir ju Alltså ångest generellt sett Jag vet inte hur det är med prestationsångest Men ångest generellt sett kan ju nästan Göra människor handlingsförlamade ja, precis. Och alltså, man, oroar sig, alltså, man oroar sig så mycket Att liksom, kroppen skadas nästan Rent fysiskt alltså, så man, var... nu uppe, och och... När vi var uppe på rättegången här med flamman Då hade man prestationsångest alltså, För då var det lite do or die så, uh... Men då var det nästan så att det blev Man var så jävla övertänd istället Utöver... Alltså att man var så nervös Så att det blev nästan så att jag Alltså Det jag skulle lägga ut på mitt... Då det nästan att jag pratade i fel ordning. Så här. Jag kunde mm. nästan berätta om skorstenen innan jag berättade om grunden liksom, på huset. Så det blev skevt. Jag tänkte ju på så här, sociala medier. För jag tror att det är jävligt många som har, likt mig på Twitter... Jag ska inte säga att jag har prestationsångest på Twitter. men Lite? Nej, det har jag inte. inte <laughs> men nu får du fått det. Nej, jag har mer fått den, så här, jag nu det än att jag fick mer ett slag i ansiktet på Twitter. <laughs> Men det är ju fortfarande den här skillnaden mellan att, att alla känner någon, vi känner ju alltid någon slags förväntningar på att prestera men ja. det handlar ju om hur pass de här förväntningarna, hur höga de är och vad det gör med oss. Nej, precis. Eller alltså, att liksom, det... till exempel som vi säger, man skjuter upp saker för att man är rädd för att misslyckas mm. som är också en del av det. Men så hur, kan hur, jag, hur pass så mycket påverkar det påverka jag er då? Det jag hamna på. I små grejer så kan jag hamna i sådant precis som du förklarade det nyss eller berättade det nyss att där kan det bli att man skjuter upp. Men det är ju små saker de stora problemen får man oftast tacklas med Men det kan vara små saker som är jobbiga situationer. Alltså som ändå ska göras, ändå ska revigeras. Men typ, vad tror ni min tes? Men tror inte att det är många människor som kan, alltså typ på sociala medier och sånt, som kan ha den? Har ni någon gång känt den känslan? Att nu måste jag vara rolig eller nu måste, jag, nu måste jag vara vettig. Eller nu måste jag vara smart eller nu måste jag vara snabb. Alltså, jag lägger, I min mening så tycker jag bara att jag lägger upp roliga grejer. Alltså, eller, jag, typ, eller man kommenterar en bild. Alltså, jag skriver bara när jag känner att jag har något bra. Alltså, jag, jag, jag känner ingen press för att... Shit, jag måste, i den här veckan måste jag lägga upp en rolig bild. Men du, du skriver ju inte så här, det snär ute. Nej, gud, nej. Det, jag skriver när jag kommer på något roligt. Ja, men no, no, no, precis. Vad förlurligt. Men då har du inte äldre prestationsångar på samma sätt för att leverera? Nej, inte på, so på sociala medier. Så att, vad roligt ligger väl lite lätt i naturen för en annan kanske. Så... Ja. Men du, dina förväntningar på din, e, din Twitter mm. de var ju höga ja, du, är du hade ju högre Istället för att bara jag... vara nöjd med det du skriver <laughs> Precis, Så, trodde, så trodde du att du eller, Och nu vill det nu vill du bli intressantare Och det är men, ju, men, Du men har ju är... höjda krav på det Ja har jag gjort det indirekt för att Jag förväntar mig att jag ska förändra eller, eller jag vill ju att det ska bli En wake up call för någon Alltså min, min, min tweet ska vara En sån här aha. Aha. <laughs> det är som de här bilderna på Instagram Med texter. Life the Day är det sådana där med jävla snask saker. Nej, alltså jag är, jag är saklig. Jag, jag har ju saklig. Jag skriver inte till snöar här. Nej. Uh, men jag, men jag, jag, jag är ju väldigt politisk på min Twitter. Jag använder inte. Jag, sen är det klart att jag kan skriva lite om så här Syrianska och lite om sport och sånt. Jag, mina, jag skriver om mina intressen. Det är egentligen det jag skriver mm. om. Många mm, följer du har då? Jag vet inte. Jag orkar inte kolla Säg att, att jag har 60 följare mm. Och varav en ratare Det är ja, Det är hur man säger, människan funkar Jag kan få 600 positiva Och sen en som är negativ, då kommer man lägga fokus på det negativa Men du så. gör ju inte det person? Jo, eller, nej Egentligen inte så att det, är på, alltså, det är inget som man tar upp i vardagen alltså, Jag känner inte att jag mår dåligt Som ni verkar göra Det är klart att man känner att man, nej men alltså, ni känner ju om det är ett problem så, terapi, eller hur? Ja. Det är men så är att det jag i känner skolan då? Ta känner du nu sånt i skolan? Nej, aldrig, faktiskt inte. Det var det. Det inte är faktiskt idioter. Det är väl <laughs> klart man hade någon gång lite prestationsångel men det är inte sådär så att, inte, i skolan sket man ju nästan. Som så. Så här, sats. Det här lärde jag mig i London när jag var fyra. Nej, jag är ju sämst, jag är sämst matte så tvärtom, jag har inga krav på mig själv <laughs> <inte> i matematik. <laughs> Kommer jag ihåg gånger så är jag rätt nöjd. Uh, nej, nej, men jag hade tänkt på gymnasiet. Nej, ah. fan. Det, fan. man gick ju i samma klass som vissa som grät när de fick VG. Ah. Och då, jag var ju rätt nöjd. Jag hade yes. inga förväntningar <skl Senior> på mig själv. Du, <förrän> <sklimore> du har Ett G minus också ett G. Har mm. mm. det en bra betyg. Nej, jag, jag har välitt, helt klart underpresterat. Men hade man vetat hur viktigt det var. Alltså, för grejen, Hade man tagit i 5% mer så hade man ju kunnat ha haft. Även fast man kan verka så på torkan, vi inte dumma i huvudet. Men vad, vad, om vi går tillbaka till För ni, tycker ni att det är ett problem Eller i vardagen? Ni tyckte det? Ja, jag kan tycka det ja. jag kan tycka att jag För lider det li lider lite... lite av det, ja, ja. Det... Vad gör ni då? Alltså, vad händer liksom efteråt? Hur är känslan då? När ni, när ni har gjort saker eller... Lättnad skulle jag säga då, Men då är ni nöjda med det ni har presterat Antagligen var jag precis Nej, inte Johan Nej, jag är sällan nöjd med det jag gör Du buffar med sig att skönt att jag kunde, klara er, kunde gå igenom Nej, det. Nej, ja. jag, jag kan gå elta. Så här och liksom, vad fan jag kunde gjort det. Jag just borde ha gjort det så istället. Liksom. Men jag försöker jobba på det. Och jag vet ju om att jag är lite fånig på det där. Men det är vissa grejer som stör mig. Men det är vissa också när man är. Jag vet inte om det är prestationsångest. men jag tror att man kan nästan leda det dit. När man är i vissa omgängen. Det krävs nästan en. Det vissa kräver att. Typ som en annan, men han ska vara rolig, han ska prestera. Alltså, det, det ska hända kaos kring honom. Det måste, det, det måste och bara... då får man någonstans lite att Det är också ett andrum att få spåra hur för folk förväntar sig det. Det inte... handlar om de olika rollerna snarare. Ah, kanske, är... ja, men jag så, en jag perspektiv... känner en viss press ibland till att vara rolig tror jag. Ja, så du kan inte vara seriös kanske så. Nej, jag... i vissa umgångar? Ja, ja, men, nej, men det, det är lite så. Jag, jag, tror, ja, jag tror vissa Det spelar liksom ingen roll vad, att, vad man än säger. Vissa tar det oseriöst. Liksom. Tänk dig att du står utanför, stå utanför ytterdörren till en hemmafest där det bara är en massa... Typ 20 år jag säger. Alla har hört om den här roliga jobban. Mm. Då, då, då har du, du prestationsårning. Då? Då, då, då, ty då tycker jag att det är jobbigt att gå in. Mm. För då, vet du, då måste du kunna leverera skämt på skämt på skämt på skämt på skämt på skämt på skämt på skämt på skämt på skämt jag skämt på skämt på skämt på skämt på skämt på skämt på skämt på skämt på skämt på Talande, men det blir lite annat perspektiv För där fick jag en passning också bara, Men du är ju inte likadan i alla forum Fast det är klart inte likadan i alla forum Det var, äh, jag behöver inte namna namn Det är faktiskt <laughs> en, av, av, det är en av våra lyssnare Så äh, Men blir, det blir ju jävligt skevt om jag skulle vara samma Det skulle vara jävligt tråkigt Jag tror inte ni skulle hänga med mig om jag skulle vara som är Politiken här, Så här äh, Men jag har ju likadan oavsett. Ja, ah, men det är det ju inte. Inte i alla forum. Nej, så gott som. Nej, i... man har, ja, man... Du har ju större skillnader än vad jag har. Nej, det, har, det, där, det där är bara på Det är klart att du inte har samma forum när du sitter med farmor som när du, som när du var med på Instagram-bilden och får en biljardköl i röven. Ja, nej. Jag har inga farmor. Naha, förlåt. Och plus min mormor gick faktiskt bort i... Hon gick bort jag i beklagar. Ja. Du har mig, jag har inte om <skratt> det, jag beklagar <skratt> ja, hon... Typisk sån grej som <skratt> <skratt> <Just>. <skratt> alltså, <skratt> alltså, jag har Det var därför jag tog det, var lite kul uh... Ja, men det har väntat Du är för. inte samma med min mamma som du är när du nej. är på personalfest med biladkörnen Nej, det skulle jag <skratt> <skratt> Jag, <skratt> jag <tror> skulle <skratt> jag vilja göra? blev nu när det blev Fan, jag beklagar, uh, sorry, jag beklagar ja, nej, det gör det inte Men om vi tänker den här prestationen att leverera och vara lite rolig mm. som du nämnde Johan mm. Du handlar om förväntningarna på att andra människor tyck, förväntar sig att du ska vara rolig ja. Och då är det, vik, det är viktigt för dig att uppfattas som rolig då? Alltså, Nej Eller? Nej Vad tror du att det har att göra med? Varför kan du, du inte gå in och känna är... skits, skitsamma om de tycker jag är rolig eller inte? <laughs> Ja, förlåt. Nej men eh, nej. Ja, det är väl klart jag bryr mig. Alltså, man, vill, man bryr sig väl på ett sånt sätt att man blir ju alltid kul att uppfatta som rolig och liksom lite så där. Men eh, ja, sen om någon tycker om mig eller inte det är lite Ja, det är viktigt, förstår jag att du bryr dig om men i slutändan så handlar det om att om du känner du sen som du nämnde då känner du då inför den här festen hemmafesten mm. då känner du att du vill leverera. Ja, ja. det vill du. Men det, det jag menar är att du finns ju något slags, att du känner att det finns ett värde i att leverera inför andra människor. Alltså, ja, jag tycker det är kul att. Jag, jag tror lite omedvetet, men någonting. Jag tycker det är kul det är att få reaktioner från andra människor. Mm. Ja, Vara det. av skratt. Är liksom men det är inte kul att brygga. Jag tycker att det är kul Och det ger mig någonting. Det som är är att äh, få den här credden på Twitter nu. Du... <laughs> nej, nej, nej, nej. nej, det, det, nej, det, nej det är ingen skämt. Det är nej, jag det jag är, förstår vad det handlar om. Det handlar om skattning från andra människor för det man gör. Det spelar roll om det är en sån här. För det är ju samma sak. Det spelar roll som man skriver en här. Bra skrivet. Det är ju verkligen mycket som skämt skämtar om. Det är jättekul när någon tycker att man gjort något bra Oavsett om det är ett skratte Eller om det är typ så här, wow, det här: Det här du har skrivit är jättebra Men det där är så sjukt också just att För där kan jag också bli skulle, skulle, Nu använder jag min den här som jag skrev innan Danbasket uh, på Facebook Där fick jag såhär asmycket likes och alla, det, alla, det var många som sa Bra skrivet, bra skrivet, mm. vackra ord Tack för stödet Om någon hade kommit in, det hade inte spelat roll vem det är Jo, hade det varit ni så hade inte jag inte trott att det var så seriöst Men hade det varit någon En tredjepart som hade sagt så här. Ah, jag tyckte det var dåligt skrivet. Mm. Då hade jag tror ju någonstans att jag hade... tror jag inte någon hade gjort det. Men jag tror att det hade nog fått mig att säga Fan, det var inte så bra att skriva. Alltså jag tror, jag tror någonstans att jag funkar lite så. Och det bygger väl lite på, jag vet inte, prestationsångest. Så, nu är jag tillbaka. Välkommen, <laughs> välkommen. <laughs> <Where> <laughs> Nej, men... Där är, men jag vet inte, man är ju funtad ganska... Knas. Jag tror Men, att alla människor känner så det, det vi var inne på innan du gick Det var ju att eh, Det du gör Johan för att få skratt Och det Buffie gör för att få de här eh, Uppskattningarna på Twitter Men man presterar för att man får den här uppskattningen Och så fortsätter man kanske prestera Så kanske det är som du sa såhär. Varje gång man, vad var du Varje gång man säger att man ska göra något och inte gör det Så, så tar man en bit av sig själv Eller förlorar man en liten ja. del av sig själv mm. Och där har, Jag har ni mig och Johan idag Ja Botten. Men, botten är snådd mm. Du har alltid varit en liten spelvin Jag är, ja. jag, är lite... jag med Jag, mm, tror jag, har, jag har alltid varit i teaterapa Jag har varit mm. alla, klass, alla utvecklingssamtal eller så här, så Från i Valla Till sista man hade I två mm. gymnasiet mm, Du har alltid teaterapa. varit samma Man kan koka ner omdömet så här Jätteglad, rolig, men pratar väldigt mycket I klassen mm. <laughs> Ja, det är väl samma. Han, han är lite han blir, nästan ha, precis li samma sak. Han är lite efterbi. <laughs> har, har, har du sett att lärarna har suttit mina föräldrar så här typ, gjort lite titta på henne lite skeptiskt? så här. Läfte eller är downs med i bilden jag har du har ni någonting i säcken så <laughs> <laughs> Ja, <laughs> nej men det var lite samma man, Jag har en, tror det här är faktiskt sann från att jag gick i 2an, trean, alltså 3 trean, trean, trean klass. Um, mm. Lite i Vallaskolan, lite i enhörna Så var det, var det utvecklingssamtal Det heter inte utvecklingssamtal, då. vad heter det? Det heter något annat Föräldrarsamtal Föräldrarsamtal heter det när man är yngre Hade vi föräldrarsamtal, jag, mamma och pappa kommer dit Hon såg jag mig totalt eller fotknäna. <laughs> totalt. Alltså, så här, då fick man en fråga. Man, ihåg, man fick ju svara på ställa, Man fick ju hem ett papper. Och så skulle man kryssa in typ. Hur tycker du du är som kompis? Men man ska kryssa in det. Mm. Självklart så jag kryssade jag ju sång allting på bra. Så här, mm. alldeles, typ. Kanske hade det lite skev verklig Det är skönt att hon drar mig totalt eller fotknäna. Hon, hon bara jag tycker du är en dålig kompis. Och sen fick jag kom in så här. Det var, det var nästan så här. Jag tycker du är utvecklingsstöd i skolan. Du kan inte ens läsa. Jag, bara, så fan, jag kan ju läsa. Jag är inte så jag är dålig. I alla fall sagt jag gjort Jag blir totalsvågad där under de här 45 minuterna. Kommer hem, jag skäms ju. Jag får typ ingen mat hemma. Så här. Eh, då ringer de dagen efter. Nu ska vi hänga ut ett namn, jag brukar inte gilla det. Då har de tagit fel. Det heter ju Mattias Lundberg. Då har de tagit fel. Då har de tagit Mattias Köster. <laughs> är det helt sant? Så jag har också tagit... Men är förlåt snäll som helst. Nej! <laughs> han är en jävla nörd, ju. <laughs> det är, det är jävla så jävla, minkfarm, det så jävla tjänstefel av läraren. Förstår du? Jag har, tagit, jag har tagit smällen. Jag har tagit en förlaget för Köster. Mm. Tog mm. en kula för han. Vart är han idag? Och jävlar, jag kom, jag nervös man alltid var inför de där jävla föräldramöterna Fy oh, för fan, ja, jag var så jävla skrajvar en gång Jag kommer jag... ihåg att jag började jobba upp karman i skolan så här Tre, fyra dagar <risas> innan <skratt> jag, kom, jag, kom, jag tror jag gick åttan då Så hade jag något jävla spöke till lärare Och ja, men, jag var liksom nervös innan För jag hade, hade väl busat en del då Och så åkte och jag in med farsarna Och jag, jag tog aldrig hem läxor Jag, jag blåljög ju bara. Jag var ju så korkad. Farsen bara, men har du inga läxor? Jag bara, nej, nej, nej. Vem, ja, vi får ju... Du, du lever i din gamla värld. Liksom. Det, så här. det där var en väldigt långkortstiftig plan. Ja, ja, bara. Fri stunder, ja jag det var ju bara. Käft dig, jag vill gå ut och leka. Och sen frågade min pappa. Liksom, du, fan vad konstigt. Är Johan den enda killen som går igenom liksom, så här, <laughs> grundskolan med, utan läxor? <laughs> och jag, hon bara, nej, nej. Vad, vad, jo, han får, han får två av mig varje vecka Och jag bara, ser mm. du min farsa jag, Skit du, vi gör läxar Jag gjorde då? aldrig läxar Men vad hände då? Blev det någon repressal? Jag minns inte, vad hände liksom? Nej, ja, man fick med betyg Tid. Du, du pratar åtta nu. Ja, ja, nu. Jag var tillbaka på alla Ja, just det. Och, och sen tystnade den. Jag kommer ihåg den tystnaden. Jag åkte hem med mamma och pappa i bilen. <skratt> Kokarna <skratt> och ah. tystnaden. Ja, jo, men jag vet ju Han är ju tyst bara. Ja. Det, och jag vet, Och mamma liksom lite så här. Mm, jo, jag är besviken. Ja, men, och och jag, det är så här. Säg <skratt> inte så. PO är ett inferno inom honom. Ja, asså, ja det, det var ett inferno inom honom. Och sen kom det ju massa mer grejer fram samma dag. Du har en tendens att göra det på utveckling. I Nej, men det var inte bara det. Det var, det var många poletter som ramlade Jo, jo men det är just din man Det är två plats. världar som krockade. Det är, det är ju skolvärlden. För man är ju ett visst sätt i skolan. Mm. Sen är man på visst sätt hemma. Ja. Och så krockar de två världarna. Och du går ju till helvete då. Ja, det är han, det, de, delar, de delar typ hemligheter. Ja, ja. ja visste du att du gjorde så här? Va? Va? Nej, hemma är jag så här. <laughs> oh, oh. Hemma gör jag lite läxorna. Så. Jag, inte, jag kommer ihåg det jag, I alla fall när jag åkte hem Och vi har så här Typ, gå upp på ett rum ungefär Då knackade det på Innan jag åkte in till utvecklingssamtalet Då kallade jag min granne För en jävla fett, För en fett klump Och han är alltså jävligt tjock han, han var rätt trött i huvudet Han var en riktig Scania-arbetare Men Alltså han kom ju över Och började skälla ut mig Efter noter Alltså han, han var ju på väg Att börja veva liksom Vet du varför jag är tjock? Det är DNA, vet du vad det är? Jag vet du vad det är. Ja, det är ärfligt här. Men det är fortfarande tjockt. Men det var tråkigt att han... Man märkte att det var hans ömma punkt när han tog upp förklara. Jo, jo, tog kampen med ja, fem, 14 år, en 14-årig. Man ska bara... Typ, ja. Det sen, ja det var mer så det, Jag har ju fan på ute åka ut i huset där nästan Nej äh, men det är, och det är som ni säger Det kändes ju alltid som Just när man hade det där jävla utvecklingssamtalet Då var det ju så att allting kom Alltså allting föll på plats Allt blev ju fel då mm. Alla mm. lögner som man byggde upp under, under <laughs> den här <rasan>. terminen <laughs> Som man trodde var bra Men man var lite orutinerad tror jag Lite alltså, det, var ju, det var ju det som var win med gymnasiet För då fick man ju gå på de utvecklingssamtalen själv mm. man, inte, man, man blev myndig rättare sagt så I något myndighet, att man ska börja ta ansvar för, mm. för det man gör och inte hålla på att ljuga för sig själv eller ljuga för alla andra. <laughs> Få läxor av en anledning. Mm. Det är bara att göra dem. Men på tal om. Ja, vi pratar ju om prestationsångest då. Att prestera för att bli uppskattad. Mm. Men då kan alltså, att det ha med att göra om man har lite lägre självkänsla att man kanske då försöker. Om man är, drar ett skämt och så skrattar folk så får man... Då lever man lite på den här uppskattningen. Ja, det, det är klart. Och den här bekräftelsen att man är rolig. Mm. Att mm. jag gör något av, av värde. Mm, precis. Eller hur? Ja, det är precis så. Det är inte jag är rolig. Nej, Det kan man väl säga, men... Nej, nej, nej, det, men liksom... det kanske är så från början att du nej, jag tror uppfattar det är... att det här är, ett fun... det här är något som funkar. Så här en är metod är... som... Är lite undermedvetna tror jag att det kan vara så. Mm. Men det är, inte, det är inte därför jag tycker att de var omvårdiga men... Visst när man var i högstadiet Så var det ju Det var ju enkla poäng att vinna Alltså när man gick i rådnadskolan Det hade ju varit jobbigare att ta, ta den långa vägen För att få uppskattning typ av en lärare Alltså att du satt där varenda lektion Lyssnade där, där, där. Då var det ju lättare att fälla Rochio på spanska lektionen alltså, det var Ja det är kortsiktigt ja mycket bättre ja, ja, ja, ja. Men du, du brände ju dina skepp på sådana. Och <laughs> så Roshio, <laughs> Roshio är ju en för övrigt Ja henne för det är vet så Just det <här> ja men det är ju så alltså, man, man Skate le, man, det, det är man hade ett mössa Och så hade alltså, en mössa på jag ja. ja hur som helst Ja det är stämmer Kör du inte Kör du inte Kör du inte en klänk på en bild <här> <What's här> <här> Okej okay. Jag har avhandlat bra Det är fantastiskt att du tycker det är kul så här så många år efter Westside, Westside. I'm gonna Fuck you up Migga Hur som helst Det som, det som jag tycker är positivt oh, Ja det jag tänkte säga Det är en jobbig ålder Vi säger så Och man har låg självkänsla då Och kan det bli så att man kanske börjar redan där Och hittar beteende som funkar Eller hur? Han det är tråkigt det. är ju inte bara förlåt förlåt förlåt, förlåt. Äh, det. Nej, nu är det. Ja, nu bra. Så det Det kan inte vara så här kul Jo men över det sa? den andra Alltså då är det klart det är ju taskig självkänsla. Ja, men det, fan det hade man ju. Alltså, mm. Då var det viktigaste var ju att vara cool. Alltså, ja. det var ju, det var inte så, jag hade i alla fall inte den tanken när jag gick i Råna skolan. Att, så, shit, nu är det viktigt att jag får de poängen så jag kan komma in på min idrottsskola som jag verkligen vill gå på. Mm. Då var det ju mer att alltså, det var den häftiga Nej, Men cool tyckte jag inte. Alltså inte vårat dumgänge var sådär. Alltså strävade efter ditt. att vara cool. Mm. Man hade ju ändå prestationsångest och alltså... Det var inte så att vi, vi skulle ha den roligaste busen. Sen säger man att inte hemma och hade ångest för att komma på någonting. Nej, nej jag säger inte att man hade ångest ändå. då. Men det handlar om... Det jag menar är att man börjar... Alltså, det jag försöker få fram här. Det är ju den djupare meningen. Det vill säga att mm. när man har låg självkänsla... Så ser man inte värdet i sig själv Nej, precis. Utan då ser jag så här ja, Om jag bränner upp den här papperskorgen Eller om jag drar det här skämtet på lektionen mm. Och folk grattar och uppskattar det ja, Då rider jag, jag på den här bekräftelsen ser, alltså, Man speglar sig själv i det ja. Och fortsätter För det, var det, dag dag, ja, och det är så det funkar Så var det ju varje dag idag Det funkar även så när man är små barn Man är duktig det man gör, Alltså Det man presterar får man krädd för. Och då, mm. blir det, då blir det som att prestationerna är ett värde i sig. Mm. Fast det egentligen inte är så, utan det är ju i oss. Alltså, det finns ett egenvärde i oss människorna. Nej, men så, alltså, så, precis så var det Det var ju så. Alltså, jag kan nästan se varje dag, i de skolan framför allt. Sen var det ju, när man flyttade till gymnasiet så blev det ju ändå lite mera... Fo Folk var ju mer vuxna där. Så, <här> ja, och, det, var, det var en rolig tid också, men det ja, var väl. inte... Det var inte lika mycket hyss som det var i rommaskolan. I rommaskolan nej, var ju hyss. Från klockan åtta på morgonen till... Jag var ju svettig när jag kom hem för att man hade busat så jävligt. Man vaknade på morgonen för att man liksom... Shit, vad fan ska jag förstöra idag? Typ. Ja. Alltså, det är, vi ska på något roligt. Och då undrar man ju så här. Har ni, har, man, har ni reflekterat över varför man kände så? Alltså, varför man hade det här behovet av att... Nej, alltså... Ja, för att det var så jävla roligt för stunden. Man visste ju att man gjorde mycket fel. Men ändå var det så jävla roligt. Mm. Alltså... Här, ju Bisa, det handlar mycket om att, att, att, hur andra såg på en, hur man blev uppskattad. Jag tror att in det inte? Inte, inte, nej, inte då. Inte vad du själv kan uppfatta. Nej, idag, jag tror nej, det. Jag tror att man hade den rollen. Alltså, att det nej, var, det... alltså, alltså hela vårt det, umgänget var ju sådär... Och jag är nog ja, lite ja. inne på Persons spår att jag gjorde det för att man fick någon bekräftelse. Man blev, det kan vara så underminerat. Jag säger det att det bara är så, men det kan vara... Om man tänker på en djupare nivå varför, ah, varför gör vi som vi gör och så vidare. Men sen undrar man också lite Hur det kan sätta ut hemma Hos, hos folk så med, Om man har fått bekräftelse Hemma mm. så, Alltså nu pratar du inte nödvändigtvis om oss Utan Nej, även precis. andra människor Hur det gick för dem hemma Alltså hur, man ser ju hur det gick för dem i, i skolan <laughs> Om de fick den uppskattningen hemma Att ni, det spelar ingen roll vad du gör Du, du, liksom, du har ett värde Oavsett mm. Än att då kanske man inte hade det hemma Alltså man hade liksom inte föräldrar som Visade en uppskattning för vem man är tridepen. Att du duger som du är du, du, precis, liksom, Man, man tuta i det på ungdomar Och så drar de ut på, i ronna Och försöker mm. hitta bekräftelse där Fast mm. tror du inte det som är skillnaden mellan oss tre Och de som verkligen har hamnat snett För det finns människor vi gick i ronna med som verkligen har hamnat snett Mm Och det, det, jag tror att det, den skillnaden är ju typ tryggheten i hemmet. Alltså, vi kom ändå hem någonstans och fick den här tryggheten. Och där fick vi plats att vara den Marcus, eller den Johan och den Mattias. Mm. Medan de kom hem och så var de fortfarande mm. idioten eller busungen. Eller... Mm. Vad uh, har ni för gameplan för vecka 39? Inte ett jävla skit. <laughs> GTA. GTA och... Uh... Nej, helgen ska det spacklas. Något fruktansvärt. Spackla jag hela det... tiden känns det. Nej, ja, men, vi, ja, men, visst, <laughs> det, men vi skulle gjort det i helgen och han jag skulle gjort det men jag kunde inte. Så... Alltså, har du sett lägenheten? Det är som en gammal kyrka i Rom. Nej, det, det, det, det, det, det, det ser ut men, som Tjernobyl. Nej, det ska spacklas så, så jävla mycket. Ja, men det kom, vi kommer ju ha till skott liksom. Men nu har vi spikat. Nu ska jag vara klar den helgen. Hoppas jag. Ja, jag hoppas det. Så... Vi får veckan, se. Har du några... Nej, jag ska jobba hela veckan. Sen är det hela helgen faktiskt. Så det blir... det blir lugnt. Persson då? Nej, jag ska jobba. Och... Mm. Det är mitt liv just nu. Är du tillbaka till det gamla jobbet nej nej, nej, nej. Själv? Jag vet inte. Jag har inte så mycket ja, Vi gör något kul i veckan. Ja, jag... Typen bio eller någonting. Vi kan väl ju stråla samman. Jag har, lite... jag har tid i veckan. Mm, jag har vad, ganska... du, vad är det för jobb du går på bior? ja. Men vi kan väl åka och spela biljard, eller Aj. badminton? Biljard? Ja, eller bovla, eller vad fan som helst. Det finns ju tusen grejer att göra. Nej. Du spelar för mycket GTA där. Ja. Det är, det är ingen som bara, åker och spelar biljard. Vi kan ju råda en bil. Ja. Wow. Äh, vad är nej. som är summa summarum av det här avsnittet då? Vad sa du? Vad är summa summarum av det här avsnittet? Summa summarum? Ja. Ja. Ja, men ja, vad ska vi säga? Ni men det väl... är ni som ska knyta ihop säcken. Ja, Nej. okej, men då gör vi det. Och att, eh, ni får väl säga om ni fortfarande känner att ni har fått prata av er. För det är en del i att motverka sin prestationsångest. Men delar med sig, pratar. Ja, jag tror inte att jag kommer. Jag kommer inte att ha lättare i veckan tack vare det här ha avsnittet. Det tror jag inte. Nej, det krävs ju lite mer. lite jag det för? Det som en kattnärnö. Lite, <snittet> lite, <snittet> lite <snittet> längre. <snittet> det krävs ju lite Lite mer, mer. terapi. Mm, kanske det är. Mm. Men det mm. eh, finns ju bra vardagstips. Liksom. Vad ja. är det då? Ja, det beror på hur stark ångesten är i och för sig. Men man ska ju, det finns ju enkla saker som att våga, våga misslyckas. Till exempel. Alltså, skriv på, fortsätt skriv på Twitter och skit det i vad andra ty tycker. Johan göra. var det själv. Och det styr ju alltid. <laughs> Nej, men det kommer jag göra. Jag kommer... Uh... Men det, fin Twittern det finns, storm det finns inget. Vi kan säga det till dem där ute också om prestationsångest att ni, ni, ni har ett värde oavsett vad ni gör. Ja, ni det står i prestationerna utan ni har ett värde som individer. Eller hur? Fy fan och vackra ord. Persson for president. Mm. Du då. Jag kan värma lite so socialdemokraterna. Ja, det var tunga ord. Men vi eh, rundar av och tackar för er den här veckan då Jag alltså tack så mycket person säger tack tack tack Noah good to Ja hej då